Egunon Westerna ah dugu mundarreinen Balima dira Big Izon, bakantzak da oporak, elgarrikin sekulan pasatuko ez dituztenak, hauek ditugu Victor Paxon eta Gabi Echart. Badakizue purak Esspeletako kirol taldea kondenatua izan da beggiki hagi mila euro ordaindu beharko ditu, espelletako mendik askuetako lasterkaldian, mundarreinen bide bat baimenik gabe laglatzeagatik. Gabietxa gelkarartearen burua ere, isuna edo josadura baten pagatzenak kondenatua. Plantedo salaketa pausatu zutenen artetian, Victor Pachon, presidenta duena, CADA, natura zaintzarako dako el quartier. Victor Pachon hausia erabakia skontent. Stop, ha desetravau ilégau, donc on est satisfait. Baina, niapurrakeko presidenta, Gabi Etxartene alde batetik konten da. Hor dute, eta zintzurian, ezin ez pasatua, nahi zute lasterkaldi, hoi, hunkia izan zazin. Beidan, ez da hunkia. Eta Gabi Etxartek badaki zergatik salak eta pausatu duten etxaiek. Ez dute onartzen ahal homeste jende mendian izitea, nahi dute mendia beretako. Den aden, Viktor Paixonek uste du, kondenari esker, batzuen zoen sua edo gara hotz gabietxartena ez dituko direla. Kozaba, zan dut frene, dezarder, kolonsan, motorize, pamotorize, etc. sur la montaña bazz. Gara motorizatu eri arrasta emanen diela. Zerra nahi ote du. Ez dutela mendil asterkaldiaren antolatzeile gehiago mendian nahi dutena eginen. Ez direla gehiago, buldoz errarekin, mendiko senderen largatzela joanen. <risa> to, eta entzu zen, muturra ipatzen baitugu, muturra zmintzatu da ere, napurrakeko gabietxar. Buruzai horretarik, beren kotxeak dizeldean dituzte. Eran ahibita, herri barneko polu erbezala dira, baina mendian ahedutetean garbi behetako. Ez ez da hola bizia. <risa> Hots, gabietxerten iduriko, ekologista horiek idiko lehen kutsa izanki, eta nahi dute hiritik mendian manatu. Eta zeroteda, goiz flasen ikus moldea, western untan. Bere burua xerifaren daukan Victor Pashonekin hiritika izan xala eta xala. Kami Echardt mundarraineko koboiarekin baiminigabe mendiko senderak lahgatzena izan erabilizpala? <tose> Goizflash ez da burztituko espailuke bildu nahi buruzuruka untan galditaiken bala. <tose>